lăudate voi într-o îndreptare inimii ca să învăț judecățile dreptății tale. Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce-și va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție.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 iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Că mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. lipit -sa de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit-am căile mele și mai auzit, învață-mă îndreptările tale. Fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitul sufletul meu de supărare,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 Căci judecățile tale sunt bune. Iată am dorit poruncele tale, într-o dreptatea ta viază -mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău, și voi răspunde cuvântilor ce mă ocărăsc, că am în cuvintele tale. Să nu îndepărtez din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că întru judecățile tale am nădăjduit.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 Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău, întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat într-o smerenia mea, că cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au bat jocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus miam mi aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat. Măhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta.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 Închegatul s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor amint. Aliluia, aleluia, aleluia, slavăție Ți e Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slava e Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slava Ți e Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecelor. Amin. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit.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 când ntrânsele m-ai viat, Doamne! Al Tău sunt eu, mântuiește-mă, când dreptările Tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile Tale am priceput. La totul lucrul săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. Am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei, am priceput că la mărturiile tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii, am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce mi-am oprit picioarele mele ca să păzez cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege.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 pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă a murit. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepsește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor amin. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă-ţi-e Dumnezeule. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă-ţi-e Dumnezeule. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă-ţi-e Dumnezeule. Doamne, miluieşte! Doamne, miluieşte! Doamne, miluieşte! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor a mine. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbovește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izboare de apă sau pogoriu din ochii mei pentru că n-am păzit legea ta.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 Deschis-am ochii mei dis de dimineață ca să cucete la cuvintele tale. Glasul meu auzil Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le pe ele. Vezi merenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbovește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți, și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într o milă ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul, și vești toate judecățile dreptății tale. Că m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram mă voi de cuvintele tale ca cele ce a aflat cu o moară mare. Nedreptatea murit și-am disprețuit. Iar legea ta am iubit. De șapte ori pe te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se zmintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit-am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne.